Надрив самотності, знаки глюки на губах, З гербарію посмішок білим кольором, Рисочки надломані, пустоту його я роздвоюю, Чорна лінія мій спектр, Смикнулась секунда, Назад вернулася кров голубою, Якою юшкою вмиється серце, Таким буде колір солоний. Рівно, пусто, холодно, Нечутним голосом торкають кроки, Оглянувшись, я ловлю лише пам'ять В щезноті обличчя. Небо кривилось, кривавилось, блідло, Вітер плач, вимерли птахи до самого дна легень. Душі спливали у залишки чорного, і тверділа діра акварельного неба. Я віршик вертикально, аж до п'яту м'ятному плащі, як той світанок загубився в сутінках. Ви не помітили мене.